Екіпаж із Клинового пагорба. У дверях класу постала панна Елен. ошатно вбрана, усміхнена стара дама. В чорних мітенках мітинках. Із тонким орлиним носом така, мов би, щойно зійшла зі сторінок модного журналу 1840 року і запитала, чи можна їй, з мого дозволу, забрати Джен. Вона їде в гості до друзів у Лоувейл, і обіцяла привести її із собою. Джен переможно вийшла геть, а я вкотре збагнула, які могутні сили протистоять мені. У цім песимістичнім настрої прінгли нагадують мені суміш словнів із паями. Але насправді я знаю, що це не так. Вони могли б мені сподобатися, якби ми не ворогували. Загалом вони щирі, веселі і надійні люди, навіть пана Елен могла б мені сподобатися. Пан не старий я жодного разу не бачила. Вона вже десять років не покидає кленового пагорба. Надто квола вже. Чи думає, що квола?» Пирхнула якось Ребека Дю. Зате пиха не ослабла ні трошечки. Усі прингли пихаті. А ці дві старі панянки понад усіх. Якби ви чули, як вони говорять про своїх предків, Хоча їхній батько, старий капітан Авраам Прінгл, був добрим чоловіком. Брат його, Майром, був геть не такий приємний. Та його Прінгли майже і не згадують. Ох, боюся, тяжко вам із ними буде. Коли вже Прінгли мають про щось свою думку, то в житті її не змінюють. Але вище носа, панно Ширлі, не журіться. Я страшенно хочу взяти в пане Елен рецепт її фунтового пирога. – зітхнула тітонька Четі. Вона мені стільки разів обіцяла його, але так і не дала. Це їхній давній і ще англійський родинний рецепт, а вони так неохоче дають свої рецепти чужим. У божевільних фантастичних мріях я вже бачу, як змушую панну Елен на колінах віддати той рецепт тітонці Четі, а Джен – добирати слів і поводитися, як належить. Хоча найгірше в тім, що я і сама легко могла би вплинути на Джен, якби тільки весь їхній клан не підтримував її в цих капустях. Дві сторінки випущено. «Ваша покірна слуга – Енн Шерлі. Так підписувала свої любовні листи бабуся тітоньки Четі. 15 жовтня». Сьогодні ми дізналися, що вчора вночі пограбували дім на іншому кінці міста. Злодії поцупили гроші і набір із дюжини срібних ложок. Отож, Ребека Дью пішла до пана Гамільтона запитати, чи не позичить він нам свого пса. Його вона хоче прив'язати на кухонім ґанку, а мені радить замкнути мого перстеника на ключ. До речі, я дізналася, чому вона плакала. Здається, то була хатня катастрофа Димко знову нагидив у домі І Ребека Дью сказала тітоньці Кейт, що із цим кутом треба щось зробити Він доводить її до сказу Це сталося вже втретє за рік І вона певна, що Кіт це робить навмисне Але тітонька Кейт відповіла, що якби Ребека Дью випускала його на двір, коли він нявкає, Він би ніде не гидив І можна було б не перейматися «Це була остання крапля», – заявила Ребека Дью, а тоді розплакалась. Ситуація із Прінглами щотижня дедалі сильніше загострується. Учора одна з моїх книжок лежала на столі, описана грубощами, а Гомер Прінгл виходив поміж парт із класу колесом. І ще я одержала анонімного листа з образами. Проте чомусь я не винувачу Джен ані в листі, ані у випадку із книжкою. Вона – справдешній чертиня. Та до певних речей усе ж не принизиться. Ребека дію а я здригаюся від самої лише думки про те, що вона зробила б із Прінглами, як би могла. Нерон не вигадав би для них жорстокішої кари. І, правду кажучи, осуджувати я її не можу, бо часом і сама почуваюся здатною, Всім прінглам упевнено піднести келек з отрутою за рецептом борджія. Здається, я тобі ще не розповідала про інших учителів. Їх двоє. Заступниця директора Кетрін Брук, учителька молодших класів, та Джордж Маккей, що веде підготовчий клас. Про Джорджа багато і не скажеш. Це добрий, соромливий 20 юнак із легким, приємним шотландським акцентом. Щонаві її думки про гірські луки і тумані острови. Його дід був родом з острова Скай. І учні дуже його люблять. Наскільки я його знаю, він хороший і подобається мені. Але, ох, як важко буде нам порозумітися з Кетрін Брук. Кетрін – дівчина років 28. Хоч і з вигляду скидається радше на 35-літню. Мені казали, буцім вона плекала надії на підвищення, тож і розсердилася, що директоркою стала я. Тим паче я молодша за неї. Вона хороша вчителька, дещо сувора, та її ніхто не любить. Але вона тим ані трохи не журиться. У неї немає ні друзів, ні родичів. А живе вона в похмурім пансіоні на брудній короткий Темпл-стріт. Крім того, вона недоладно вдягається, зовсім нікуди не ходить, а ще кажуть, наче б вона страшна жаднюга. Кетрін гостра на язик, і учні бояться її саркастичних зауважень. Я чула, що вони геть скисають від отого її погляду з-під чорних кошлатих брів та манери говорити поволі, загрозливо і люто. От би і мені спробувати так із прінглами то я не хочу залякувати учнів, як вона. Я хочу, щоб діти любили мене. Попри те, що Кетрін, вочевидь, легко може приструнчити свій клас, вона постійно відправляє деяких порушників до мене. Головним чином – принглів. Я знаю, вона робить це навмисне, І розумію, хай як це гірко, що її тішать мої труднощі та сподівання на мою поразку. Ребека Дью розповідає… Що з нею ніхто не може потоваришувати. Удовик кілька разів просила її на недільну вечерю. Ці добрі душі завжди кличуть до себе самотніх людей і частують їх дивочно смачним курячим салатом, а вона так і не прийшла. Отож вони її більше і не просять. Бо, як то каже тітонька Кейт, у сьому є межа Подейкують, буцім Кетрін талановита. Вміє гарно співати і читати вірші. Дикламувати, за висловом Ребеки Д'ю. Проте ні того, ані іншого не робить. Якось тітонька Четі запросила її виступити на церковнім прийнятті. Але вона так ничемно відмовилася, сказала тітонька Кейт. Аж гарикнула, підтакнула Ребека Д'ю. У Кетрін низький, грудний, ледь не чоловічий голос. Коли вона сердиться, то і справді за малим не гарчить. Вона не красуня, та все ж має гарні риси, і могла б їх вигідно підкреслити. Вона смаглява, і в неї розкішні чорні коси, які вона зачісує назад, відкриваючи високий лоб, і скручує в недбалий вузол на потилиці. Її світло-бурштинові очі не гармонують із чорними бровами і косами, зате вона – може не соромиться своїх вух. А ще в неї найкрасивіші руки, що я бачила в житті. І гарні, чітко окреслені вуста. Але вдягається вона жахливо. Здається у неї справжній талант добирати саме ті фасони і кольори, що зовсім їй не личать. Скажімо, темно-зелений і блякло-сірий. Хоча для цього в неї надто жовтава шкіра. І смагасті сукні – що роблять її високу худу фігуру ще вищою та худішою. Крім того, одяг її завжди пожмаканий, мов би вона щойно в ньому спала. «У неї геть недобрі манери, дметься, як тісто в горщику», за висловом Ребекки Д'ю. «Щоразу минаючи її на шкільних сходах, я відчуваю всі її злостиві думки щодо мене. І щоразу, коли ми розмовляємо, вона дає зрозуміти, Бо цім я кажу щось не те. Утім, мені її страшенно жаль. Хоч я і знаю, яке обурення це викликало б у неї. І я не можу їй допомогти, бо вона не хоче нічої допомоги. Мене ж вона просто ненавидить. Якось ми усі троє сиділи в учительській. І я, на її думку, зробила щось усупереч одному з неписаних шкільних правил. Тоді вона заявила – «Певне, ви вважаєте себе вищою за будь-які правила, панно Ширлі». Іншим разом, коли я заговорила про деякі зміни, корисні для нашої школи, вона презирливо всміхнувшись, відрубала. «Мене не цікавлять казки». Ще якось я схвально відгукнулася про її роботу і педагогічні методи. І почула у відповідь «Іде ж ложка дьогтю в цій бочці меду?» Та що образило мене найтяжче – це випадок, коли я взяла до рук одну з її книжок в учительській, завважила підпис на форзаці і мовила. Мені подобається, що ви пишете своє ім'я через «К». Так воно здається веселішим і грайливішим, бо і сама літера «К» цікавіша за одну холодну «С». Вона промовчала, та в наступній же записці до мене її ім'я починалася з літери «С». Усю дорогу додому я плакала. Може, я і не намагалася би завоювати її прихильність, якби не дивне, незбагнене відчуття, що під цією грубістю і злобою ховається справжня потреба в дружньому товаристві. Не знаю, як би я й давала раду з такою ворожістю Кетрін і Прінглів, якби не мила Ребека Дью, твої листи і маленька Елізабет. Нарешті я познайомилася з маленькою Елізабет і вона дивовижне дитя. Три дні тому я понесла молоко до дверей у судовій стіні, а там на нього чекала не жінка, а сама маленька Елізабет. Її голова ледь виднілася над нижньою частиною дверей, тож личко було мов обрамлене пагінням видкого плюща. Вона невисока, блідава, сумна зло дівчинка. У сіні сутінків на мене поглядали її великі, золотисто-карі очі. Блискучі коси, розділені проділом посередині, і гладенько зачесені круглим гребінцем назад, падали на плечі хвилями. Вона стояла в блакитній бавовняній сукні та з виразом, що личив би малій принцесі ельфів. «Таке делікатне пташатко», – як каже Ребека Д'ю. «Вона справила на мене враження дитини з недоситом». Не фізичним, але духовним. У ній більше місячного сяйва, аніж сонячного. «То ти Елізабет?» – запитала я. «Сьогодні ні», – серйозно відказала вона. «Сьогодні я Бетті, бо так страшенно люблю цілий світ. Елізабет я була вчора, а завтра, напевно, буде Бет. Усе залежить від того, що я відчуваю». То був дотик рідної душі. Мене аж трепет охопив від нього. Як це приємно мати ім'я, котре можна легко змінювати, і так чи так відчувати, що воно твоє власне. Маленька Елізабет кивнула. Я можу зробити з нього стільки різних інших імен. Елсі, Беті, Без, і Еліза, і Лізбет, і Бет. Але не Лізі. Я ніколи не почуваюся Лізі. То й не дивно, відказала я. Ви думаєте, це дурниці, панно Шерлі? Бабуся і жінка думає, що так. Зовсім не дурниці. Дуже мудро і гарно. Широко розплющеними очима вона глянула на мене з надсклянки з молоком. Я відчула, що мене зважують на потаємних духовних терезах. Аж раптом збагнула, що здобулася на високу оцінку. Бо маленька Елізабет попросила мене при послугу а вона ніколи і ні про що не просить тих, хто їй немилий. «Будь ласка, чи не могли б ви підняти вашого кота і дати мені погладити його?» – соромливо проказала вона. Димко саме крутився коло моїх ніг. Я підняла його. Маленька Елізабет простягнула крихітну ручку і захоплено погладила його по голові. «Я більше люблю кошенят, аніж дітей», – сказала вона, мов би захищаючись. «Так, наче думала, що я розсерджуся. Та все одно збрехати не могла. Напевно, ти просто мало бачила дідів-лохів, Той не знаєш, які вони милі. Усміхнулася я. А кошеня в тебе є? Елізабет похитала головою. Немає. Бабуся не любить котів. А жінка їх зовсім ненавидить. Сьогодні вона десь поїхала, то я прийшла сама забрати молоко. Я люблю сюди приходити, бо Ребека Д'ю дуже хороша. «Ти шкодуєш, що не вона принесла тобі сьогодні молоко», – засміялася я. Маленька Елізабет знову похитала головою. «Ні, ви теж дуже хороша. Я так хотіла і з вами познайомитися, але боялася, що це вийде аж тоді, коли настане завтра». Ми стояли біля сцени і розмовляли. Елізабет маленькими ковтками пила молоко і розповідала мені про завтра. Жінка заявила їй, що завтра не настане ніколи, Проте Елізабет у це не вірить. Колись воно справді настане. Одного чудового ранку вона розплющить очі і зрозуміє, що от воно завтра. Не сьогодні, а завтра. І тоді буде стільки всього доброго. Вона зможе провести цілий день так, як їй заманеться, і ніхто не наглядатиме за нею. Хоч мені здалося, що це, на думку Елізабет, надто прекрасно – щоб статися навіть узавтра А ще вона піде І дізнається Що ж там на тому кінці Прибережної дороги Стрімкої, звивостої Подібної до прегарної Червоної змії Що, як думає Елізабет Веде аж на край світу Можливо, там і є Острів щастя Дівчина певна Десь є такий острів щастя де стоять на якорі всі кораблі Зниклі безвісти, і вона знайде його, коли настане завтра. А ще взавтра, мовила Елізабет, у мене буде мільйон собак і сорок п'ять котів. Я сказала це бабусі, коли вона не дозволила мені завести кошеня, а бабуся розсердилася і відповіла. Я не звикла, щоб зі мною так розмовляли, панянко, захвалиться» І мене відправили до ліжка без вечері. Але я не хотіла бути захвалицею, пано Ширлі. І потім я не могла заснути, бо жінка мені сказала, що знала дівчинку, яка померла у вісні за те, що була заховала. Коли Елізабет допила молоко, хтось різко постукав у невидиму шибу за ялинами. Здається, увесь цей час за нами стежили. Моя ельфійська принцеса втекла. Її золотисті коси маєли в темряві алеї, доки не зникли зовсім. Вигадливе дитя», – мовила Ребекка Д'ю, коли я розповіла їй про свою пригоду. «Бо це і була справжня пригода, Гілберта. Каже мені якось, «Ви боїтеся левів, Ребекку Д'ю». А я кажу, «Ніколи їх не бачила, тож і не знаю». А вона каже, «У завтра буде скільки завгодно левів, але то будуть хороші, добрі леви». «Дитину», – кажу, «З тебе самі очі лишаться, коли будеш так дивитися». «Бо вона так дивилася крізь мене, ніби на щось у тім своїм завтра». «У мене глибокі думки, Ребека Дью», – каже вона. «Їй, певно, тяжко, що вона так мало сміється». Я пригадала, що за всю нашу розмову Елізабет ні разу не засміялася. Мабуть, вона цього зовсім не вміє. Той їхній великий будинок, такий самотній, похмурий, там ніколи ніхто не сміється. Навіть зараз, коли осінь буяє барвами – він стоїть нудний і сірий. Маленька Елізабет так часто наслухає всілякі непевні шурхутіння. Мабуть, одним із моїх завдань у Семерсайді буде навчити її сміятися. Ваш найніжніший, найвіданіший друг. Енн Шерлі. Пост Це теж із підписів бабусі-тітоньки Четі. Шелестки тополі, примарний провулок, Самерсайд, 25 жовтня Гілберте, милий, угадай, що сталося. Я вечеряла в клоновому пагорбі. Панна Елен сама написала запрошення. Ребека Д'ю страшенно збентежилася. Вона і не думала, будь на мене, там звернуть увагу. І переконана була, що наміри в них ані трохи не дружні. Вони, напевно, замислили щось лихе, вигукнула вона. Правду кажучи, і в мене були такі самі підозри. «Неодмінно вдягніть вашу найкращу сукню», – зваліла Ребека Д'ю. Отож, я обралася в гарну сукню із кремового чалісу, розшиту бузковими фіалками, а коси вклала в нову зачіску із кучерями над чолом. Вона мені дуже личить. Господині клонового пагорба по-своєму чарівні. Знаєш, Гілберте, я навіть могла б їх полюбити, якби вони мені дозволили». Їхній маєток пихати відмежувався деревами від звичайних будинків, котрих, мов би, і знати не хоче. У саду розташовувалася велика біла дерев'яна жіноча фігура, що колись прикрашала з собою ніс вітрильника, де капітаном був старий пан Авраам Прінгл. Славетного, піди і запитай її. А коло Ганку зараз ці що його понад сто років тому Привезла зі Старого світу перші тутешні прінгли. Ще один їхній предок брав участь у битві при Міндені. І шпага його висить на стіні у вітальні поряд із портретом капітана Авраама Прінгла. Панні Сарі та панні Елен капітан доводився батьком, і вони дуже ним пишаються. Понад старими чорними рифленими камінними поличками в них висять масивні дзеркала. На полиці скляна ваза з восковими квітами. Є і картини, на яких увінчено осяйну красу давніх вітрильників. Вінок із пасмом волосся кожного з відомих прінглів, кілька великих мушель, а в гостєвій кімнаті ліжко, укрите ковдрою з візерунком у дрібнесенькі крилечка. Ми сиділи у вітальні на шаратонівських стільцях із червоного дерева. На стінах були шпалери в срібну смужку. На вікнах штори з важкої парчі. На одному з мармурових столиків перегарна модель корабля з малиновим корпусом та білосніжними вітрилами. Того самого піди і запитай її. А на стелі величезна люстра, уся зі скляних підвісок. У центрі Кругле люстро з годинником. То, певно, капітан Прінгл привіз його з чужих країв. Усе таке вишукане. Я хочу, щоб так було і у домі нашої мрії. У клоновим пагорбі навіть тіні здаються промовистими і дотримуються традицій. Панна Елен показала мені десь із мільйон прінглівських фотографій. Більшість із них – дороготипи в шкіряних футлярах. А тоді до вітальні зайшов великий пістрявий кіт і скочив мені на коліна. Та панна Елен виставила його на кухню. Вона перепросила мене, але спершу, я думаю, перепросила на кухні кота. Говорила здебільшого панна Елен. Панна Сара – малесенька худенька жінка в чорній шовковій сукні, на ретельно накрохмаленій нижній спідниці і з білосніжним волоссям, та очима чорними достоту, як сукня, з худими жалавими руками, що їх вона склала на колінах поміж невагомих мережених хмарок. Тендітна, вродлива і сумовита. Здавалася, надто кволою і для звичайної розмови. А втім, Гілберте, у мене виникло враження, що геть усі прінгли, включно із самою панною Елен, Скачуть під її тутку. Вечеря була розкішна. Вода холодна, скатертини і серветки гарні, посуд витончений. Прислуговувала нам покоївка, пекати і аристократична, як і господині. Та панна Сара вдавала буцім не чує, коли я до неї звертаюся. І щоразу, ковтаючи шматок, я боялася, що він стане каменем у мене в горлі. Уся моя відвага здиміла. Я почувалася, мов та сердечна муха на смужці липкого паперу. Ніколи, ніколи, Гілберте, не виграти мені цієї битви з корлівським кланом. Подумки я вже бачила, як подаю заяву про звільнення зі школи з Нового року. Проти них у мене жодних шансів. Та все ж, озирнувшись довкола, я хоч не хоч пошкодувала цих стареньких. Боже і їхній дім колись був живий. Тут люди народжувалися, вмирали, раділи, засинали і впадали у вічай. Тішилися, боялися, любили, сподівалися і ненавиділи. А тепер йому лишилися тільки спогади, якими живуть господині та їхня пиха. Дітенька Четі журиться. Нині Витягаючи для мене чисті просторадла, на одному з них посередині вона оздріла складку у формі багатогранника. На її думку, це віщує смерть у домі. Тітонько кейтці ці забобони дуже сердять. А мені вони подобаються. Забобонні люди додають життю свіжих барв. Як, напевно, путь мені в безсвіт, де всі були б розважливі, мудрі та благопристойні. Про що б ми б тоді говорили? Позавчора в нас сталася нова катастрофа. Димко цілу ніч блокав на вулиці, попри всі розпачливі вечірні заклики Ребекі Д'ю. А вранці повернувся. Ох, у якому стані! Одне око геть запливло. На морді гуля за вбіжки яйце. Хутро суціль заляпене болотом, а одна лапа прокушена насквізь. І все ж як тріумфально, без найменшого каяття, поглядав він довкола вцілілим оком. Удови були нажахані. Проте Ребека Ю врочисто заявила Цей кіт іще в житті так добряче не бився, і я певна, що тому іншому кутові дісталося ще більше. До затоки крадеться туман, ховаючи від очей ту червону дорогу що її всю хоче пройти маленька Елізабет. По всіх городах палять бур'ян, де висхле осінні листя, і дим, переплітаючись із туманом, додає примарному провулку чарівливості і моторишній таємничості. Надходить ніч, і моє ліжко промовляє «У мене є для тебе сон». Я вже звикла залазити в ліжко драбинкою і спускатися теж, о, Гілберте, я нікому не розповідала, та це надто комедний епізод, щоб довіку тримати його в таємниці. Першого ранку в шелестких тополях, прокинувшись, я геть забула про драбинку, і бадьору вискочила з ліжка. Приземлившись, мов віз із цеглою, за висловом Ребекки Д'ю. На щастя, нічого собі не зламала, та цілий тиждень ходила побита і уся в сенцях. З маленької Елізабет ми тепер добрі подруги. Вона щодня сама приходить до стіни по молоко, бо жінка лежить удома, хвора на те, що Ребека Д'ю називає словом брунькит. Ми зустрічаємося біля хвіртки. Вона чекає на мене, її величезні очі сяють відблиском призахідного сонця. Ми розмовляємо через двері, яких уже багато років ніхто не відчиняв. Елізабет маленькими ковтками якнайповільніше п'є молоко, щоб продовжити нашу розмову. І щойно вона допиває останню краплю, знов і знов долинає стукіт у невидиму шибу. Я вже довідалася, яка приємність чекає на неї взавтра. Вона одержить лист від батька. Досі він іще ніколи не писав їй. Хотіла б я знати, про що думає цей чоловік. «Бачте, йому гидко на мене дивитися, пане Шерлі», – сказала вона. «Та може він захоче якось мені написати?» «Хто сказав, що йому гидко на тебе дивитися?» – обурилася я. «Жінка. Щоразу, як Елізабет промовляє слово «жінка», я уявляю собі цю стару у вигляді великої сердитої літери «ж», сухореброю і незграбною. «Мабуть, вона і справді так, інакше він приїздив би до мене». Того вечора вона була бед. Вона говорить про батька лише тоді, коли почувається бет. Коли вона беті, поза очі дражнить папусю і жінку. А тоді стає Елсі і шкодує про це, і хоче зізнатися, але боїться. Зрідка вона стає Елізабет. І тоді в неї личку істоти, що наслухає казкову музику – і розуміє мову троянд і квітів конюшини. Вона дивовижна дитина, Гілберте. Чутлива, мов тонкі листки на шелестких тополях. І я дуже її люблю. І як же я літую від самої думки, що ті бабиська змушують її лягати спати в темряві. Жінка сказала, що я вже велика, тож мушу спати без світла. Але, пану Шерлі, у темряві я, мов би, зовсім маленька, Бо ніч така велика і жахлива. І ще в моїй кінаті стоїть опудало ворони, а я його боюся. Жінка сказала, що воно видзубає мені очі, якщо я буду плакати. Але я не вірю в це, пану Шерлі, Та все одно мені страшно. У темряві всі речі шепочуться між собою. Але взавтра я нічого не боятимуся, навіть того, що мене вкрадуть. Елізабет, але ж тебе ніхто не вкраде. Жінка сказала, що вкрадуть, коли я ходитиму сама чи розмовлятиму із чужими. Але ви не чужа, так, пане Шерлі? Звісно, мила. Ми з тобою завжди були знайомі взавтра. Відповіла я. Шелестки Туполі. Прамарний провулок. Саммерсайт. 10 листопада. Коханий. Досі найбільшим моїм ворогом був той... То повсякчас псував кінчик мого пера. Та я не можу довго сердитися на Ребеку Д'ю за те, що вона бере моє перо, щоб переписувати рецепти, доки я в школі. Ось нині вона знову це зробила. І ти цього разу не одержиш ані довгого, ані любовного листа. Най-найкоханіший Щойно стихла остання пісня Цвіркуна. Вечори настали такі холодні, що Ребека Д'ю перенесла до моєї кімнати невеличку, круглобоку, довгасту грубку. За це я пробачаю їй своє перо. Ця жінка може воїстино все, а ще вона завжди розпалює в грубці вогонь до мого повернення зі школи. Грубка малесенька. Я могла б узяти її в руки на своїх чотирьох кривуватих залізних ніжках. Вона нагадує куметного чорного песика, Та коли закласти в неї трісок і запалити, вона розквітає, мов рожева троянда. Від неї лине дивовижне тепло і невимовний затишок. І зараз я сиджу біля неї, умустивши ноги на цегляній підставці і, поклавши папір на коліна, шкрябою тобі цього листа. Усе місто, чи майже все, на танцях у Гарті Прінгла. Мене не запросили. І Ребека Д'ю обурилася цим настільки, що я співчуваю димкові. Та щойно згадаю доньку цього Гарті, Майру, вродливу, але геть не тямущу, яка намагалася в контрольній роботі довести, бо цим сума квадратів катетів дорівнює квадратові гіпотамузи. Як прощаю. Весь прінглівський клан Минулого тижня вона заявила, що шибаниця – це збитошне дівчинсько Утім, будьмо справедливі Комедні помилки роблять не самі лише прінгли Нещодавно Блейк Фентон назвав алігатора величезною комахою. Отакі вони, радощі вчительського життя Здається, скоро піде сніг Люблю ці останні осінні вечори Вітер гне дерева долу, і моя затишна кімнатка стає ще затишніша. Сьогодні з Осик упадуть останні золоті листки. Я повечарила вже нібито в усіх родинах своїх учнів у самому Самерсайді та в передмісті, і, о Гілберте, як мені на гарбузовий джем. У домі нашої мрії його ніколи, ніколи не буде. Майже всюди, де я вечеряла минулого місяця, до столу подавала гарбузовий джем. Першого разу він мені сподобався, такий золотавий, що мені здалося, наче він із сонячного сяйва. Тож я необачно висловила свій захват. Пішла чутка, що я обожнюю гарбузовий джем, тож усі подавали його спеціально для мене. Учора я вечеряла в пана Гамільтона, і Ребекка Дью запевнила мене, що там гарбузового джему не буде, бо з Гамільтонів його ніхто не любить. Та коли ми сіли за стіл, поміж страв я оздріла незмінну розетку з гарбузовим джемом. «Свого джему я не варю», – мовила пані Гамільтон, накладаючи мені щедру порцію. Проте чула, як ви його любите. А в неділю їздила до кузини у Лоувейл. Той кажу, у мене цього тижня пана Ширлі вечерює, а вона страх, як любить гарбузовий джем. Позич мені для неї баночку. Ото вона й позичила. І решту я вам із собою додому віддам. Бачив би тилице Ребеки Д'ю, коли я повернулася від Гамільтонів із майже повною банкою гарбузового джему. тут його теж ніхто не їсть. От і довелося нам пізно вночі потайки закупати банку на городі. Ви ж не будете про це писати, занепокоїлася Ребека Д'ю. Вона з'ясувала була, що я зрідка пишу оповідання для журналів. І тепер боїться, чи сподівається, хто зна, що я писатиму про все, що коїться в шелестких тополях. Вона хоче, щоб я прописала і допекла всіх прінглів. Проте, на жаль, це вони допікають мене. Через них і роботу в школі я геть не маю часу на оповідання. Нагороді – Лишилося, хіба зв'яли листя і пожовклі стебла. Ребека Д'ю підв'язала трояндові кущі соломою. наділа на них мішки для картоплі, і тепер у сутінках вони нагадують згорблених старців, що спираються на ціпки. Нині я одержала листівку від Деві з десятьма цілунками-хрестиками і лист від прісцили на папері, що їй надіслав знайомий з Японії. Тонкому, Шовковистому папері І зображеними на ньому Блідопримарними гілками квітучої сакори У мене з'являється підозра щодо цього знайомого Та найкоштовнішим сьогоднішнім дарунком Став мені великий і довгий лист від тебе Я перечитала його чотири рази Упиваючись кожним словом Мов пес, що вилизує миску Це, звісно, геть не романтичне порівняння Просто воно мені спало на думку. І все ж листи, навіть що наймиліші, не можуть принести задоволені. Я хочу бачити тебе. І тішуся, що до розв'яних канікул лишилося тільки п'ять тижнів. Пізнього листопадового вечора Енн сиділа при вікні у своїй башті, підніше до вуст перо і замріяно споглядаючи густі осінні сутінки. Аж раптом їй закортіло прогулятися до старого цвинтаря. Вона ще ніколи не була там. І досі воліла гуляти прибережною дорогою, чи березовим та Клиновим гаєм. Проте споглядати голі дерева в листопаді здавалося їй замалим малим несвятотатством, бо ж слава їхня земна облетіла, а небесна слава білизни та чистого духу ще не спустилася до них. Отож, Ен рушила на цвинтар. Тими днями вона відчувала такий розпач і невіру, що навіть Цвентер видавався їй порівняно веселим місцем. До того ж, за словами Ребеки Д'ю, там було повно прінглів. Їх ховали упродовж багатьох поколінь, віддаючи перевагу старому цвинтарю перед новим, аж доки більше жодного і запхати нікуди стало. Ен відчувала, що це буде підбадьорливе видовище. Стільки прінглів там, звідки вони вже нікому не зможуть дошкулити. У протистоянні з Прінглами, Ен, здавалося, вичерпала всі свої ресурси. Ситуація щодалі більше скидалася на справжнє жахіття. Кампанія з непокори, яку майстерно провадила Джен Прінгл, досягла апогею. Кілька днів тому. Ен загадала старшокласникам написати твір про найважливішу подію тижня. Джен Прінгол упорлася із завданням блискуче. «Боже, вона справді розумна, мале чертиня!» Підступну вплівши у свій твір образу на адресу вчительки, та ще й настільки явно, що оминути її увагою було неможливо. Ен відправила Джен додому, попередивши, що не дозволить їй повернутися, доки та її не перепросить. Заварилася каша, і боротьба між Ен та Прінглами стала відкритою. Сердешна Ен не сумнівалася в тім, хтось дійме звитяжний прапор. Опікунська рада підтримує Прінглів, і їй доведеться вибирати, чи то дозволити Дженн повернутися до школи, чи то подати заяву про звільнення. Їй було дуже гірко, вона зробила все, що могла, і знала, що легко досягла би успіху, якби лише битва була рівноправна. «Я невинна», – скрушно думала Енн. Хто міг би протистояти такій когорті і такій тактиці? Та повернутися додому у зелені дахи переможеною. Зносити уборення пані Лінд із ловтіху паєв. Навіть співчуття друзів буде нестерпне. А коли звістка про її саморсайську поразку розійдеться островом, їй більше не вдасться знайти собі посади в жодній іншій школі. А все ж, у випадку зі шкільною виставою вона таки перемогла. На цей спогад Ен задирковато сміхнулася, а очі її спалахнули лукавим і радісним вогником. Вона організовувала шкільний драматичний гурток і на швидку руч поставила з його учасниками невеличку п'єсу, щоб зібрати гроші, на один зі своїх давно виплаканих задумів – гравюри для класних кімнат. Енн змусила себе звернутися по допомогу до Кетрін Брук, бо ж Кетрін, здавалося, ніхто і ніколи не просив до участі в жодних заходах. Утім, побачивши Кетрін іще дошкульнішою і саркастичнішою, ніж завжди, вона не раз про це пошкодувала. Її брови не знали спочинку – а без з'ядучих зауважень не минала жодна репетиція. І воїсту на найгірше Кетрін наполягла, щоб роль Марії Стюарт виконувала Джен Прінгл. «Жодна інша учениця не здатна буде зіграти цю роль», – відрубала вона. «Жодна не має відповідної зовнішності і характеру». Енн не була аж така цього певна. Їй радше здавалося, що Софі Сінклер – Висока дівчина з горіховими очима і густим каштановим волоссям значно більше годиться на роль Марії Стюарт, аніж Джен. Проте Софі не була учасницею гуртка і ніколи не грала в жодній п'єсі. «Новачки нам не потрібні, я не братиму участі в явно безнадійній справі», похмуро буркнула Кетрін, і Енн мусила поступитися. Утім, Джен безперечно добре грала свою роль. У неї був акторський хист, і вона всією душею поринула в підготовку до вистави. Репетиція відбувалася чотири рази на тиждень, і зовні все минало гладенько. Джен захопилася роллю так, що поводилася майже бездоганно. Ен не втручалася в обговорення характеру головної героїні, лишивши Джен під керівництвом Кетрін. Рашті двічі вона заважила тривожний, зловтішний вираз на обличчі Джен, проте і гадки не мала що він означав. Якось пообіді, невдовзі після початку репетицій, Енн застала в жіночому гардеробі заплакану Софі Сінклер. Спершу Софі, часто кліпаючи горіховими очима, заперечувала, що плаче, та потім розридалася. «Я так хотіла грати у виставі. Бути королевою Марією», схлипувала дівчина. «Але я не могла. Тато не дозволив мені записатися до гуртка, бо там треба платити внески». А в нього ані цента зайвого немає. І досвіду в мене теж немає. Але я завжди так любила королеву Марію. Від самого її імені вся тріпотіла. І я не вірю. Ніколи не вірила, що то вона вбила Дарлі. І як було б гарно уявити, хоч на трошечки, що я – це вона. Згодом Енді йшла виставку, що відповідь у ту мить їй підказав янгл охоронець Софі. Я перепишу для тебе текст ролі і допоможу розучити її. Це буде тобі доброю підготовкою. А оскільки ми хочемо у разі успішної прем'єри дати виставу ще в інших містечках, було б непогано мати доблерку, якщо Джен поїхати не зможе. Та поки що ми нікому про це не скажемо. До наступного ранку Софі вивчила роль. Щодня після уроків дівчина йшла з енто шелестких тополь, де вони у бащі вдвох розучували текст. Скромна і непримітна Софі мала надзвичайно жвавий розум, тож у двох їм було дуже весело. Прем'єра мала відбутися останньої листопадової п'ятниці в залі міського правління. Виставу широко рекламували, і всі квитки були розпродані заздалегідь. Упродовж двох вечорів Ен та Кетрін прикрашали залу, був найнятий оркестр, а із Шарлотауна мала приїхати славетна співачка, щоб виступати в перервах між актами. Генеральна репетиція минула успішно. Джен при причудово. Решта учасників вистави трималася на тому ж рівні. У п'ятницю вранці Джен не прийшла до школи. По обіді її мати надіслала записку, мовляв, у Джен дуже болить горло. Вони бояться, чи це не ангіна. Їм дуже прикро, та про її участь у виставі не може бути і мови. Енн і Кетрін обмінялися з тривожними поглядами. «Доведеться відкласти виставу», – поволю мовила Кетрін. «Це катастрофа. Наближається грудень. Коли і без того багато різдвяних розваг. Я від найпершого дня бажала, що ставити п'єсу в такий час нерозумно. Ми не будемо нічого відкладати» заперечила Ен, Очі її втомить зеленіли не згірше, ніж у Джен. Вона не збиралася казати це Кетрін Брук та розуміла, що Ангіна загрожувала Джен не більше, ніж їй самій. То був зумисний, добре продуманий намір. Байдуже, чи брали в ньому участь інші прінгли. Зірвати виставу лише тому, що її затіяла вона, Ен Шерлі. «О, якщо ви так хочете, звісно». Неприязно стинула плечема Кетрін. «Та що ж ви вдієте? Знайдете когось, хто читатиме текст із аркуша? Це зруйнує виставу. Марія – головна героїня. Софі Сінклер може зіграти цю роль не згірше за Джен. Костюм їй добре посуватиме. На щастя, шили його ви. І він лишився у вас, а не в Джен. Прем'єра відбулася того вечора при повній залі. Щаслива Софі грала Марію – була Марією, що ніколи не вдалося б Джен Виглядала Марією у пишній оксамитовій сукні З високим коміром та коштовних прикрасах Однокласники, що досі бачили Софі лише в тьмяних Куцих та негарних сержевих платях Безформених пальтах І старих пошарпаних капелюхах Дивилися на неї із захватом вони тут таки і вирішили запросити її в драматичний гурток. Ен сама сплатила за неї вступний внесок. І відтоді Софія війшла до числа учнів, на яких зважали в Самарсейській середній школі. А проте ніхто не міг собі ще навіть уявити, і найменше сама Софі, що того вечора вона зробила перший крок на шляху до слави. За 20 років Софі Сінклер належало стати однією з найкращих акторок Америки. Та жодні овації, вочевидь, не відлунювали їй у вухах так солодко, як гучні, щирі оплески, під які опустилася того вечора завіса в залі Самерсайдського міського правління. Пані Прінгл переказала своїй донці Джен новини про виставу, від яких очі в цього дівчиська, напевне, Позеленіли б, якби й без того не були зелені. Цього разу, як палко заявила Ребека Д'ю, Дженді стала по заслузі. Імовірно, це і спричинило образи, які вона вивергнула у своєму творі на адресу Ен. До старого цвинтаря Енді йшла стежиною, що пролягала, мов борозна, між високих, укритим мохом кам'яних насипів, порослих султанами замерзлих папоротей. Уздовж стежини, на рівній вістині одна від одної, темні, на тлі віддалених пагорбів, росли струнки тополі, з яких іще не зірвали останніх листочків суворі вітри пізньої осені. Сам цвинтар, де чи не половина старих надгробків, перехнябилася, щільним колом оточили високі похмурі ялини. Ен не сподівалася зустріти когось на цвинтарі, і була заскочена одразу при вході, побачивши панну Валентину Кортлоу, жінку з довгим, шляхетної форми носом, тонкими вустами, тендітними похилими плечима і незмінно благородними рисами та манерами. Звісно, Ен, як і всі в Самерсайді, добре знала панну Валентину, найкращу з поміж тамтешніх кравчинь, котрій було відомо все, варте уваги. Про всіх живих чи померлих Ен воліла прогулятися на самоті, читаючи старі химерні написи на могильних каменях та розгадуючи імена, давно спочили закоханих, що видніли з під заростей лишайників. Та їй не вдалося втекти від пани Валентини, яка взяла її по-під руку і повела цвинтарем, де членів родини Корлов було поховано не менше, аніж прінглів. Панна Валентина не мала ані краплі при крові. Її небіж був одним із улюблених учнів Н. Ото щемна розмова з нею не вимагала особливих зусиль. Коли тільки не натякати, буцім панна Валентина заробляє на прожиття шитвом. Це питання для неї було надзвичайно дражливе. «Я рада, що прийшла сюди нині», – мовила панна Валентина. Можу розповісти вам про кожного, хто тут лежить. Я завжди казала, щоб на цвинтарі було цікаво, треба все-все знати про покійників. На цьому цвинтарі мені подобається більше, ніж на Новім. Тут лежать хіба старі сімейства, а всілякий набрід – на Новім. Кортлов в поховані отут. Боже правий, скільки ж похоронів відбулося в нашій родині? Як і в кожній старій родині, мабуть, озвалася Енн. Бо ж пана Валентина явно чекала від неї якоїсь відповіді. «Та в жодній їх не було стільки, як у нашій», – ревниво відказала панна Валентина. «Ми дуже схильні до сухот. Із наших рідних більшість від них і померла. Ось могила моєї дітоньки Бесі. Коли і була на землі свята жінка, то це вона». Хоч побалакати цікавіше вдавалася з її сестрою, дітонькою Сесилією. Коли востаннє я прийшла до неї, вона сказала, «Сідай, мила, сідай. Я помру нині десять хвилин по одинадцятій. Та чому би нам гарненько не попліткувати на останок. І, що найдивніше, панно Ширлі, вона таки померла того ж дня десять хвилин по одинадцятій. Ви можете пояснити, звідки вона це знала? Ні, пояснити цього Ен не могла. А тут лежить мій прапрадід Кортлоу. Сюди він приїхав у 1760 році а не про життя заробляв тим, що робив Веретена. Я чула, начебто, всього він виготовив їх щонайменше 1400. Коли він помер, і пастор зачитав на похороні текст «Діла їхні йдуть за ними слідом», старий Майром Прінгал заявив, що в такому разі «Шлях на небеса за моїм прапрадідом буде весь забитий Веретенами». Вам не здається, панно Ширлі, що такий жарт не виказує доброго смаку. Якби ці слова належали непрінгові, енвочевидь не проказала б так рішуче, звісно, не виказує, споглядаючи при цьому надгробок із вирізбленим на нім черепом та кістками, прискіпливо, мовби мала величезний сумнів щодо того, чи виказує добрий смак і ця могильна прикраса. Тут лежить моя козанадора вона тричі була заміжня та жоден її чоловік довго не протягнув. Сердешна, так і не пощастило їй відшукати здорового. Останній її чоловік, Бенджамін Беннінг, він лежить не тут, а у Лоууелі, поряд зі своєю першою жінкою, той ніяк не хотів умирати. Дора казала, що там на нього чекає кращий світ. А бідолашний Бен відповідав, «Хто зна, хто зна, може і так, але мені і у цьому гріховному» Начеб як не зле. Він випробував 61 засіб, та попри це ще довгенько прожив. А тут уся родина дядька Девіда Кортлоу. У ногах кожної могили трояндовий кущ. І, боже правий, як вони квітнуть! Я щоліта приходжу сюди, зрізаю троянди і ставлю їх до вази. Бо ж прикро було б, якби вони намарне відсвіли, чи не так? Мабуть. «Мабуть, так. Тут лежить моя сердечна менша сестра Гарріет», – зітхнула пана Валентина. «Розкішні коси мала, на колір схожі, як у вас, лиш не такі роді. Вони колін їй сягали. Гарріет була заручена, коли померла. Я чула, що ви теж заручені. Я ніколи не хотіла вийти заміж, та побути зарученою, мені здається, було б дуже приємно. Звісно, я мала таку можливість». Мабуть, надто перебірлива була. Але дівчина з родини Кортлоу не може вийти за першого ліпшого. Ви згодні? Очевидно було, що не може. Фарен Дігбі, він лежить отам, під сумахом. Якось був мені освічився. Шкода було йому відмовляти. Але ж Дігбі! Він побрався із чорджиною труб. Вона завжди трохи спізнювалася до церкви, щоб усім своїми сукнями похизуватися. Боже правий, як вона любила гарний одяг. Її поховали в такій розкішні блакитні сукні, то я її пошила до чогось весілля, а вона вбрала її на власний похорон, бідолашна. У неї було трійко дуже малих дітей. Вони завжди сиділи в церкві попереду мене, а я пригощала їх цукерками. Як ви гадаєте, пано Ширлі, то не дуже зле давати дітям цукерки в церкві. Не людяники. У людяниках є щось релігійне, вам не здається? Та вони біднятка їх не любили. Коли історії родини Кортлоу вичерпалися, спогади панни Валентини стали дещо пікантніші. Та це не мало великого значення, коли йшлося не про когось із Кортлоу. Тут лежить стара пані Прінгл, дружина Расила Прінгла. Я незрідка думаю цікаво, на небесах вона чи ні. Чому? видихнула вражена Ен. Вона терпіти не могла своєї рідної сестри Мері Енн, кутра померла за кілька місяців до неї. «Коли Мері Енн на небесах, ноги моєї там не буде», заявляла пані Прінгл. А вона завжди тримала слово, як усі Прінгли. Батько в неї теж був Прінгл, а тоді вона ще вийшла за свого кузена Рассела. А тут дружина Денна Прінгла, Джанетта Берт. Померла точнісінько в 70 років, день у день. Подейкували, буцім вона і не посміла би прожити ані дня довше. Бо 70 років – це межа, якою якої валить триматися Біблія. Люди часом таке комедне кажуть, правда ж, пано Ширлі? Я ще чула, наче б смерть була єдиним, на що вона наважилася без дозволу чоловіка. Знаєте, дорогенька, що він зробив одного разу, коли вона купила капелюшок, що йому не сподобався? «Гадки немає. З'їв його». Чомуфально проказала панна Валентина. Звісно, то був невеличкий капелюшок. мережево і квіти, жодного пір'я. Та все одно він, певно, був доволі нестравний. А дена потім довго ще мучили грізкі болі в шлунку. Я не бачила, звісно, як він його їв, та мене завжди впевняли, що це правда. А ви, як гадаєте, панна Шерлі? Що стосується прінглів, то я б усе готова повірити, понуро відказала Енн. Панна Валентина співчутливо стиснула її лікуть. «Я розумію, Люба, розумію. Ставляться вони до вас жахливо. Та Саммерсайт – це не самі лише прінгли пану Ширлі». «Іноді мені так не здається», – сумовито усміхнулася Ен. «Ні, тут багато людей, що з радістю вітатимуть вашу перемогу над ними. Не здавайтеся, хай що вони роблять?» «У них наче диявол вселився». Та вони всі підтримують одне одного. А пан Насара так хотіла, щоб той їхній родич став директором школи. Тут лежить Натан Прінгол із жінкою. Йому все здавалося, що вона хоче його утроїти. Але він на це, мов би, не дуже і зважав. Казав, що так навіть жити цікавіше. Якось він запідозрив, буцім вона йому в кашу поклала мишяк, То він пішов і викинув кашу свині. Та через три тижні здохла, а він сказав, що це, можливо, був тільки збіг, бо так чи так він уже не згадає, чи була це та сама свиня. Дружина, зрештою, померла раніше за нього, і він сказав, що вона була йому доброю жінкою, коли не зважати на те єдине. Я думаю, милосердніше буде вважати, що він дарма її в підозрював Світлі пам'яті панни Кінсі прочитала спантеличина Ен. Який дивний напис. Хіба вона не мала імені? Якщо і мала, то ніхто його ніколи не чув. Вона приїхала з Нової Шотландії і 40 років пропрацювала в Джорджа Прінгла. Сказала, що її звуть панної Кінсі, що всі її так і кликали. Але коли нагло вмерла, то і з'ясувалося, що імені її ніхто не знає, а родичів, яких можна запитати, у неї немає». От вони так і написали. Джордж Прінгл дуже гідно поховав її і сам заплатив за надгробок. Вона була сумлінна і працьовита, але побачивши її, ви собі подумали би, що вона з народження так і була панною Кінсі. Тут лежить Джеймс Морлі з жінкою. Я була в них на золотім весіллі. Таке свято влаштували. Квіти, подарунки, примови, і їхні діти з'їхалися звідусіль. А самі вони всміхалися і кланялися. Хоч як ненавиділи одне одного. Ненавиділи? Люто ненавиділи, дорогенька. Усі це знали. Багато років ненавиділи. Власне, усе своє подружнє життя. Вони посварилися дорогою додому із церкви, щойно після вінчання. Я часто думаю, як це їм удається так мирно лежати тут обіч? Ен стригнулася. Як це жахливо. Сидати щодня за спільний стіл, лягати спати разом, хрестити у церкві дітей і при цьому усім ненавидіти одне одного. Вони ж мали спершу бути закохані. Хіба таке можливо, щоб колись вона і Гілберт? Але ні. То все прінгладіє їй на нерви. А тут лежить Джон Макдаб. Такий був красень. Кажуть, буці